Vajon súlyos vagy könnyű sérülés érte, ki tudná megmondani? A hang után ítélve valószínűleg rögtön eltörött a hátgerince. Különben sem lett volna ideje, hogy magához térjen, mert Silver egy majom ügyességével mankó nélkül a következő pillanatban rávetette magát, és kétszer markolatig beledöfte a kését a védtelen testbe. Rejtek hallottam hangos liegését, amint kimérte csapásait.